Mens lief ek is lief vir jou. Maandag middag om vijf, sam met Kori. Goeiemiddag en hertelike welkom by my program Menslief, ek is lief vir jou. Dis natuurlijk maandag middag vijf en ons gesels vind dag oor die hele paar dinkies, maar die twee belangrikste dinge is, is om van jouself te hou, en hoe struikelblokke een mens kan poeikiem. Maar voor ons kom by aan hierdie dinge, kom ons, luister, hier is een stikkie muziek, en op die draaitafel het ek vir ons manne wat gloe met spore van hoop. Daar spoor spore gesny in sy hart gevind Die spoor verloor rond gedraai 'n wegloop kent Dalte mom fage dwaal elke keer krap dit vir ek glo 'n spore van hoop koning het it for in heel geloop Nou loop ek in spore van hoop Hier voorbij het hy een kruis gedra Hier het hy vir my die prijs betaal Een kon het voor een heer geloop En nou volg ek net die spore van hoop Het vak my by die kruis voorbij En ek weet Ek loop, ek loop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 Hoop, ek glo, ek spoer van hoop. Ek glo, ek glo Mene wat gloe met spore van hoop, ek hoop jy het een kopie koffie daar in die hand of kopie warm schokolade om die kouwe in Zuid-Afrika te verdwijn en as jy daar in die noordelike half is van die aardboel, hoop ek jy het een heerlijke sonnige dag en dat dit net lekker Het is net genoeg om daar die spieren lekker los te maak. Voorto aanghaal wil ek net noem die radios raak nie by politieke of godsdienstige argumente betrokke nie. Artikels en materiaal gebruik in ons programme is nie noodweinig die siening van die betrokke omroeper of die radios daar nie, nie, maar die van die artikel of die bericht en die radios gee ook berichte nie steer soos ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda en natuurlijk voor die programma aangebied in samenwerking tussen Netradio SA en FM Stereo as jy in geskakel is by Netradio gaan geres na ons Skype kleds groepie toe soek net op Skype by die soek opsie so, op na Netradio Skype kleds of gaan na FM Stereo se blad die Facebook blad toe daarna nou die kleedsgroepie toe, en gesels heerlik saamdaan. Ons het nou gekyk, laas week, hoe jy jou kan en mag aanvaar, en om te leer, hoe om beter besluit te, te neem. Vandaag kyk ons, hoe om wie van jou te hou, as jy nou nie van jou gehou het nie, en dan natuurlijk ook, die volgende, hoe om, so te laat dat hindense, hindernisse jou laat groei. Maar kyk na een mees saaf. As een mees na die speel kyk en jou nie van jou saaf die daar in die speel sien nie, is dit nog een probleem en die speel kan jou beste vriend of jou mees ongenaakbaar teenstander wees. Die gedachte is nie gevoelens wie prentie wat na jou terugstaan en jou wakker maak, kan jou hart in stikkies laat breek, as jy nie so baie van daar die gesig hou nie, dan is dit nog al moeilike story. Jou drome kan selfs voor, soos mis voor die son verdwijn, omdat die beeld in die spiel jou vijand gewoord het. Raad is, gebruik juist dit wat jy sien in daar die spiel en voel as jou vitamine aanvulling wat jou help en jouwe boost om volheid te lewe. As die mens nou nie van jou self hou in die spiel nie, en as jy daar die persoon in die spiel haat, die oorlaak daarvan kan een diepgaande seer wees, wat jou daar die persoon in die speel laat haat. Dit is die rede vir daar die self haat. Het is makkelijker gesê is gedaan, mense raak soms dinge kwijt soos Nee, kom nou, rik jouself raag As dit maar net so eenvoudig was Soos om net te besluit dat jy jouself nou van vooraf sal liefwe En alvars jy is, so dit baarmakelik gewees het En vir partijmense is dit ongelukkig een levenslange strijd Om tot by die punt van saaf liefde en saaf te vorder Nou is vraag, hoekom is dit so? Daar is meestal een groot rede. Jy het op een of ander stadium baie, baie diep seer gekry in jou leven. Iemand of moontlik een hele paar belangrike rolspelers in jou leven het jou vertrouwe soveel skade aangedoen dat jou eie waarde in twyfel trak. Sekere woorde en gebeurde van jou verlede het jou, jou levensvreugde van ontneem en het kom stil. Dit kan toe die kamers van jou hart grys maak en vol stof laat, waar jy wil wil verstik. Ek weet, want ons gaan amal gaan daardier. Elke een van ons het op een stadium iemand wat baie naan jou is, iemand van wie jy so lief is, dat hy jou so diep seer maak, dat jy nie weet hoe om aan te gaan met die leven nie. En wees ook eerlik oor die krake van die anderse woorde. Wees vandag eerlik met jouself. Wie het sulke diep krake in jou hart gelaat? Dit is amper soos 'n gebreekte glas, een gebreekte spiel of een gebreekte vaas. En daar die vaas goeie water, maar het lek eenvoudig uit. Probeer jou doel streef en jy voel nutteloos want die gebrokenheid leie net tot meer gebrokenheid. Die beeld van jouself is een verwrongen een, want jou pijn skiet een skewe prinkie, dat jy niks goeds verdien verdiene. So nou oorleef jy net, jy glimlach wanneer het van jou verwag word, jy sit jou rooie lipstuffie aan, en koop die blinkskoene in handsak, wat by jou nieuwe uitrusting pas. Maar jy is nie rarig daar nie, Dit is alles net vertoon. Intussen huil jy in die stilte van die nacht, omdat jy alleen gloe dat jy nie goed genoeg is nie. Gloe die waarheid oor jouself, jy is wonderbaarlik, jy is uniek, jy is een wonderlijke skieping. Die waarheid is ook dat ek nie al die antwoorde vir jou het nie. Daar is nie een kuts wat jy stapsgewis kan volg om van jouself te begin hou nie. As die mooi reeds binnen in jou is, alles is reeds binnen in jou, dat al die mooi is daar. Net jy kan die geskink van die lewe koester, niemand anders kan dit vir jou doen nie. Net jy kan die kostbare juweel wat jy is, blink vryf. En net jy kan die waarheid oor jou self geloo. Gelo dat jou skieper jou wonderbaardelik gemaakt het. Jy is kostbaar vir hom. Jy is waardig vol genoeg dat hy sy enige zin gesteer het. Jy is sy lieflingskind. Jy moet het net gloe. Nou vraag ek jou, hoekom sal jy toelaat dat in sondige en ontbrekende woorde of optrede jou meer aanraak en beinvloed as wat een almachtige skepper van liefde en genade kan doen. Ek weet nie van jou nie, maar dit maak vir my meer sin, om na die skepper te luister, en sy uitnodiging na geneesing in die lewe, en oorvloed te aanvaar, eerder om my oor uit te leen aan mense, wat die van beter weet neem. As jy nie speel kyk, moet na jouself kyk, vanuit jou eie fijn en sierkry nie. Kyk dier die bril van geneesing in jou status in die skipper. Dit is al. Want dan sien jy wie jy werkelijk is. Een vrou of een man na die vader vaders hart. Hierdie beseefsel jou help om elke dag op niet te probeer leef volgens die belangrikste beginsel op aarde. En dit is die liefde. Wees lief jouself en ander. Die rest sal volg. Want as jy nie saaf lief het nie, hoe kan jy liefde aan iemand anders gee? Hoe kan jy onvoorwaardelike liefde aan ander betoon, as jy nie eers of eerste te jou saaf het nie? Kom ons luister nog so stikkie muziek, gaan maak daar kopie koffie en krij daar somme ‘ my beskyt of koekie in jou handen en Geniet om saam met, ek speel volgens die Alabama se keerspel net om 'n bykie lewe en voerlikheid en daar die kouwe spieren te kry, hier kom jy Alabama al. van die alle balma studentengeselskap met hulle keerspel en jy is ingeskakeld by net radio SA wat uitsaai in samenwerking met net radio stereo nee, ach, FM stereo jammer en my naam is natuurlijk Corrie wat saam met jou keur met my program Menslief, ek is lief vir jou Voel goed oor jouself was die eerste item op my spijskaart, die tweede ene s'n hinderlisse laat jou groei. Maar voordat ek by die hinderlisse kom, wil ek net noem, ludwig sê, a baie waar ding op ons Skype kletsgroepie vandag, hy sê, so baie vriendskappe is al daarmee heen, om uit die ene verkeerd verstaan wat die ene sê. En hy sê, wat paslik is, is ek is slechts verantwoordelik vir wat ek sê, nie vir wat jy verstaan nie. En dit is so belangrijk. Communikatie is 'n groot probleem en die moeder van alle blabse is natuurlik aanname. As jy aanneem dat die ander persoon verstaan wat jy sê, of jy neem aan, het een ding gesê en het eindelik een ander ding gesê, en dis wat ons amal die fout maak vandag en die mens ervaar het elke dag in die mens lewe, dat jy verkeerd verstaan word. Jy druk jouself daak op ‘n verkeerde manier aan een seker persoon uit en hy neem jou heel verkeerd op. Hy hoor betek die verkeerde woorde en hy noem het selectivering as een mens het so kan noem. En dit net ons maar betek oommerkie laat staan en probeer dink wat het die ander persoon wat gesê. Ek weet mys raak moog daarvoor as jy die enigste ou is wat staan en probeer seker maak wat die ander ook gesê het nie, die ander ook doen nie, sal nie maar dit help soms om net te rikkie stil te wees en te dink aan wat die ander persoon pre precies gesê het. En oppas, oppas Op pas om een aanname te maak. Maak seker van jou saak, voordat jy iemand anders sleg maak of in een verkeerde stel. maak jy seker van die omstandighede en van wat die persoon werkelijk vir jou gesê het. Ons kom by die tweede stikkie op my spijskaart en dit laat jou groei. En dit is werkelijk waar trials make you stronger. Een strykelblok in ons leven kan ons makkelijk pooi dit stel ons levensvreegte, nogthans het jy die kiese, jy kan kies om op te staan en dit as een geleendheid vir groei te gebruik. So vat die strykelblok en gebruik om as een stepping stone tot die volgende vlak in jou leven. Groei met daar die strykelblok, gebruik om om jou te laat groei. Mensen wil graag in beheer van gebeurde in die levens wees. Jy wil weet, jy die besluit gemaakt, iemand anders het nie besluit namens jou geneem nie, jy wil beheer in jou lewe heen. Struikelblokke is dinge wat jou keer om te woord wat jy kan wees, of om te kry wat jy graag wil hee. Dit kan enig iets wees. Jou man wat jou nie verstaan nie, of een collega wat die slechte in jou na vore bringe. Daak is dit armoede, want jy gloos jy meer geld gehad het, so jy beter kon vaar. Jou gezondheid kan ook daak een strijkelblok wees, omdat jy nie kan doen wat jy moet nie, want jy het nie visies die kracht nie. Sien uitdagings as een geleentheid om te groei. Jy het bijvoorbeeld siek geraak, jy is vastgevang in jou huis. Jy kan nie daar buiten uitgaan om te gaan werk nie, want jy kan daar nie uh, genoegsamlik beweeg. Of jy daar nie die vermoe om buiten in die verkeer te ry of te loop nie. Jy kan daar nie loop nie. Maar gebruik dit ook as een uitdaging, as stepping staan. Daar is so baie ander dinge. Jy kan uh, werkie op die internet kry, jy kan iets op die internet kry om te doen, jy kan online radio gebruik, as een manier om jou lewe aan die gang te hou, om vooruit te gaan in die lewe, om een lewe te maak. Daar die strijkelblokke is nie die einde van die mense lewe nie, dit is eindlik die begin van een nieuwe lewe. Gebruik daar die om te groei en kies om op te staan en nie in as en sak, of sak en as te gaan sit nie. Baie mens kyk terug op hulle leven en spuit, dat hulle bang was om nieuwe geleenthede aan te grijp. Moe nie geleenthede verby laat gaan nie, geleenthede kom oor jou pad met die doel. Daar die persoon met die dag in die, winkelraak geloop het, met wie jy grappie gewissel het, of praaijkie gemaakt het, is daak, een oopdeer na een nieuwe geleentheid. Een ware geleentheid, gaan ook nooit gepaard, met gemak nie. Daar is eder baie onzekerhede, en ongemak by dit betrokke. Mensen vir verskonings vir mislikte, en onvervulde lewe is, dat hulle in die verkeerde doorblij, of in die verkeerde vriendekring is. En dit is, nie so nie, dis net verskoning. Al hierdie hindernisse wat teenwoordig is in my lewe, moet ek sien as ee uitdaging tot 'n newe begin. Ek het myself bitter jammer gekryd toe ek jonk was, my ouders was daak gesky, ons was daak nooit reik nie, ek was daak vastgevang in my eie klein wereldkie, dat ek blind was vir die opportunities of geleenthede wat op my pad gekom het en daar's 'n stadium dit mense so moedeloos raak dat die mens dalk gedagtes kry om jou eie lewe te neem net om jou bejammerenswaardige punt te wys. Maar dit is nie die uitweg nie. 'n Mens word gered deur iemand of iets in jou lewe, 'n gewone persoon en een mens kan kyk dat jy gered word dier iemand wat een positieve woord in jou leven inspreek. Jy hoor nie daar die positieve gedachte, ek het het al voorheen genoem, maar daar was vir jynees wat in Amerika aangekom het, en iemand het vir hom gesê dat hy baie rijk kan word in Amerika, en hy het gehoor, hy gaan baie rijk word, en toe word hy baie rijk, want hy het gegloon, Daar die persoon het vir hom gesê, hy gaan baie rijk word. Net dier het hy verkeerd gehoor het, het hy daar die geleendheid aangegryp en hy het een suksies en baie rijk geword. En dit is so klein ietsie hy net een verkeerde woordkie wat hy verkeerd verstaan het, het, ge, het veroorzaak dat hy die geleendheid aangegryp het om in Amerika voet aan land te sit en een bescheid te begin en te groei en te groei en te groei en te groei. En die mense baar wees in jou lewe wat jy vir mense om jou sê, vir kinders. As jy vir die kind die altyd sy is dom of hy is lelik of hy nie goed genoeg nie, gaan hy dit later in gloe. So wees versichtig dat jy nie daar die strijkelblok in jou naaste se lewe is nie. Ongelukkig moet ek my program kort knip, ons kracht is so pas afgegaan en my... UPS gaan nou enig oomlik afslaan, so ek gaan groet, baie jammer daar tot volgende keer, tot ziens.